care, mă rog, a intrat într-un soi de confruntare directă, sau cel puțin așa pare a fi percepută public, cu actualul ministru al justiției, domnul Tudorel Toader. Ați observat poate că în jurul lui Tudorel Toader s-a făcut un oarecare spațiu așa, în sensul că și uh, politicienii care îl susțin și probabil că îl și influențează, sau cum să zic eu s-au dat un pic la o parte, lăsând aspectul unei confruntări între specialiști. Ca a fost sau că n-a fost așa, contează mai puțin până la urmă, cât de specialist e fiecare, important e ceea ce percepe publicul larg. După decizia de rea Consiliului Superior al Magistraturii, e tot mai puțin probabil ca președintele Claus Iohannis să dispună revocarea doamnei Laura Codruța-Cheveși uh, din funcția de procuror șef al DNA, dar asta nu înseamnă că meciul s-a încheiat, nu înseamnă că nu vor exista și alte, alți pași pentru revocarea procurorului șef al DNA, oricum ar fi, și dacă va fi revocată peste trei zile, 3 luni, ziceam eu, sau peste un an de zile, doamna și oricum nu mai are foarte mult în fruntea DNA-ului. sigur că e o diferență acolo. Una este să plece un procuror șef, așa cum a plecat Daniel Morar, să preia un altul și să ducă mai departe instituția, cu rezultate mai bune sau mai proaste, alta e ca instituția DNA să fie decapitată. Asta e percepută într-un fel și, de fapt, asta este marea diferență. Astăzi, însă, vreau să vorbim despre Laura Codruța-Cheveșii. Cred că doriți acest lucru, mai ales că s-au și vehiculat foarte multe scenarii, după, în special după conferința aceea de presă în care uh, doamna și a vorbit aproape două ore cu reporterii, a stat dreaptă, a răspuns la toate întrebările, cum s-a priceput mai bine. Astăzi aș vrea să-mi spuneți cum o vedeți dumneavoastră sau ce o vedeți făcând pe doamna Chioveși după ce își termină mandatul la DNA. Sigur, s-a vehiculat în toate felurile o posibilă intrare în politică, o candidatură chiar la președinția doamnei Chioveși. Nu cred că va face asta, cel puțin nu împotriva lui Claus Iohannis, dar, sigur, viitorul e deschis pentru orice. Pe de altă parte, doamna Chioveși a negat tot timpul vreo intenție de a intra în politică. Se poate întoarce, bineînțeles, la cariera de magistrat, domnia asta este... Procuror DICOT de formație Poate lucra la DICOT Poate lucra în continuare la DNA Ca uh, procuror simplu Sau ca, nu știu, cred că șef de secție Habar n-am dacă interzic sau nu regulamentele acest lucru Important este care e percepția noastră Și despre asta discutăm azi 037 Este numărul de telefon la care vă invit să sunați Pentru a intra în direct Bună ziua, Mihai Mihai, bună ziua Văd că ai linia închisă ceva Ceva nu s-aude acolo Bună ziua! Vă ascultăm, Mihai. Cu dinu vorbeam acum, al certam. Vă ascultăm, Mihai. <laughs> Bună ziua! Părerea mea e că într-un final va alege tot cariera politică, chiar dacă neagă vehement că nu va alege cariera politică, pentru că e susținută politică într-un final. Există un sâmbure de adevăr și din partea domnului Toader și din partea doamnei Kiubești, și e clar. Nimic nu e neadevărat. Dumneavoastră credeți că doamna și va alege cariera politică sau dumneavoastră vă doriți ca doamna și să aleagă Nu, cred că vă cariera. Alege cariera politică uh -huh. Nu, doresc, cred că va alege cariera politică Mai exact pe ce funcție o vedeți? O vedeți candidat la președinție anul viitor? sau poate? Nu, eu dacă e vorba mi-aș dori să o văd pe o funcție de premier că într-adevăr să ne dovedească dacă are ce să dovedească că într-adevăr are abilități de a conduce cum, a, cum spune că a condus DNA, într-adevăr deci o vedeți deci... pe doamna Chioveși și pe o funcție de premier conștient totuși e? de faptul că doamna și este pregătită în domeniu juridic Nu știu de să în aibă domeniul juridic Știu, dar vedeți că în România în momentul de față toți cu funcțiile politice nu sunt exact cu pregătirea din domeniu Corect Știi, mă rog... bine, dacă, dacă luăm să analizăm guvernul care îl avem acum Cred că găsim două sau trei persoane care au pregătirea despre. Nu știu dacă există o pregătire de prim-ministru. Nu există o școală de prim-ministru. Da, ministri bă, am exact, da. Vedeți exact asta vă spun. Părerea mea că acolo, într-adevăr, își poate dovedi dacă, într-adevăr, ceea ce susține, că, într-adevăr, a condus foarte bine și cu mâna de fier DNA-ul. Probabil că va arăta arsă, și capitala, cum nu cum a arătat zilele astea, probabil că și restul mm, țării. să ne hotărâm. ce deci, o vedeți prim-ministru sau primat general al capitalei? Nu, no, nu, no, nu, no, no, no, no, prim-ministru. Prim am o, o curiozitate. De ce nu vedeți Sunt întâi ministrul al justiției și abia apoi prim-ministru? Pentru că, cu siguranță, nu o văd să se întoarcă la o funcție în care să nu aibă puterea. E clar că Ar fi puțin să fie ministru al justiției, asta spuneți? Nu cred că își dorește Să ocupe funcția respectivă Sincer, nu cred că își dorește Pentru că? Părerea mea că v-am spus Ori va alege să părăsească țara Să găsească ceva Unde să conducă superior Față de ce are în România La ora actuală mă refer la conducerea DNA sau va ajunge pe o funcție superioară, ca și conducerea pentru România. Nu cred că ca și Ministrul Justiției se potrivește. Nu, okay. Bine, vă mulțumesc. Mihai cred că a făcut referire la proiectatul parchet european. Astea sunt alte zvonuri, când, cum că doamna și uh, va pleca la Bruxelles în momentul în care se va înființa un uh, parchet european care ar urma să investigheze fraudele cu fonduri europene. Liviu, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Bună ziua eu aș vrea să o văd pe procurorul șef al DNA, membru al Curții Constituționale din România. Păi, nu știu, sigur, dar am impresia că și anul viitor se numește Curtea constituțională. Nu știu dacă, e, dar mi amintesc eu bine, dacă 2019 e un an. Nu am apucat să verific, dar eu acolo aș -o De ce? Că... De ce? Pentru că azi a spus și plaus nu niște chestiuni referitoare la schimbările din societatea românească, evoluăm. Mă gândesc la scribul lui Barbu Mateescu, că e acum o luptă așa. cribului lui Barbu Mateescu, un sociolog român, refer la schimbarea de mentalitate sau de atitudine din societatea, din socialul românesc și eu văd luptele astea de azi ca schimbarea da. Unor atitudini în ceea ce vrește situația din România. Poate fi ceea ce spuneți, dar totuși curtea constituțională pare așa, un fel de, adică curtea constituțională păi, e... e e acum așa pare așa. Acum. Nu vreau să spun așa. că e o chestie pentru oamenii în vârstă. Asta vreau să zic, în legătură cu nu, această curte constituțională. Deloc. deloc. De, din punctul meu de vedere nu ar trebui să fie o chestie pentru oameni în vârstă. Nu e un bă, nu e un garaj pentru cei care au avut o carieră. Nu. Asta este în momentul ăsta. E, e -a, pentru, a pentru juriști, a -i, a -i. vă spun că pentru juriști e în carierei să ajungă judecător la Curtea Constituțională, dar nu uitați că aceasta este o instanță politică, nu este una judiciară. Sunt de acord că e o instanță politică. Nu, așa da. este ea definită, nu că au politizat-o, au și politizat-o. nu da, de este definită. Păi cine face în Curtea constituțională? Nu, n-ați înțeles. Nu, nu ascultați-mă. Ok, am înțeles ideea noastră, Liviu, și vă mulțumesc pentru că ascultez discuția, pentru că nu vă auziți foarte bine. Curtea Constituțională nu este o instanță de judecată. Nu e definită de lege, ca fiind așa ceva. Dreptul Constituțional se numește, de fapt, drept Constituțional și instituții politice. Curtea constituțională este cea care stabilește niște limite ale legilor vis-a-vis -vis de interpretarea Constituției. Spre deosebire și, mă rog, rolul ei principal este să aibă grijă ca niciodată cei care legiferează indiferent cum o fac, să nu treacă niște limite ale Constituției. Deci ea este o instanță politică, așa e definită de legea ei ca fiind o și de doctrinele de drept, ca fiind o instanță politică, iar nu o instanță de judecată, așa cum uh, sunt celelalte instanțe, tribunalele, curs de apel, în alta curte, de casație, acelea sunt instanțe de judecată. Bună ziua, Dan! Bună ziua! Mi-ați dat ideea, apropo de asta trebuie să verific, să văd cum, când expiră... Da, uite, asta la, la Curtea Constituțională, nu mă gândisem. Poftiți, Dan! Și um, am două gânduri, una ce îmi dorești și una ce cred eu uh, că va face doamna Chelăș. Și doamna și cred că nu va alege să intre în politică, va alege orice altă Uniunea Europeană, cum spuneți, sau orice altă oportunitate care îi se va oferi în însă ce mi-aș dori eu pentru Dumnezeu este ca să intre în politică, să ajungă să fie Ministrul Justiției, iar la conducerea parchetelor DNA și ce mai este să aibă oameni exact cum sunt acum. Iar dânsa să fie Ministrul Justiției și să aibă capacitatea să evalueze, să conducă niște parchete din subordinea Ministrului Justiției, dar ea ca Ministra Justiției să nu aibă nicio putere asupra acelor oameni. Să știți atunci că acesta să este, vedem, acesta este spiritul. Să vedem capacitatea managerială a doamnei Ciovești. Ca așa. În momentul de față stăm foarte bine, avem un președinte care consideră dânsul că poate să facă ce dorește, doamna și care la fel e cea mai presus de lege din statul român în momentul de față, da. pentru că și dumneavoastră dacă ați face 1% la Europa FM din ce face doamna și în zilele astea la DNA, ați fi dat afară de mult. Însă, doamna și nu poate să Mai exact, iau, la, la nu ce anume vă referiți? Ce face doamna și acolo și nu fac eu la Europa FMEA? Că îmi place comparația. Păr conduce părtinitor doamna Chioveși și, și într-un mod propriu DNA-ul fără a ține cont de legile statului, fără a respecta celelalte instituții ale statului. Ceea ce adică, este frustrant, spuneți... Și... Da, ceea ce este ce frustrant, spuneți zonastră... de exemplu, da. Nu da. este frustrant, Pentru, pentru ministrul justiției, vreau să zic. Prost. Așa. Da. Da. Dumneavoastră, pentru că din cum e format Ministerul Justiției cu celelalte direcții, Ministrul Justiției ar fi superiorul șefilor de partea. Nu, asta e o interpretare care se servește, să știți. Ea scrie. Nu, deci în textul Constituției este așa cum spuneți dumneavoastră. Păi și el dacă a fost nu ar fi aplicat. Așa, Ministrul Justiției n-ar putea să o numească. Nu să numească șefii parchetelor. Atunci ar fi scălțat din start. Din schema, adică tu să i numești, dar tu să nu poți să ai autoritatea exact, așa funcționează independența. Nicologică. Îmi pare rău să vă spun. Nu. Justiția e altceva decât nu. o altă instituție din administrația publică. Justiția e altceva decât administrația publică. da, pentru că justiția nu se subordonează nici justiției. Așa justiția este, e da. Justiție. Așa e, da. Așa este. Și dar, astea este sunt, sunt absolut normal așa. Da, acestea sunt niște principii. Mine. Ok, e punctul nostru de vedere și respect, dar acestea sunt niște principii europene. La care uh, România a devenit parte de facto din 2000, de fapt puțin înainte de 2007 Actuala Constituție cu textul ăla de care uh, spuneți dumneavoastră Cu autoritatea Ministrului Justiției asupra procurorilor Este din 2003 și mai vechi de 2003 Dacă nu mă înșel, cred că era și în Constituția din 1991 Însă, în momentul în care procurorii nu mai sunt independenți atunci nu se mai poate vorbi de un alt principiu, al consacrat și prin Constituția noastră, și adoptat implicit în momentul în care am intrat în Uniunea Europeană. Acela al independenței justiției, pentru că procurorii fac parte din puterea judecătorească. Judecătorii nu au ce judeca dacă procurorii nu le aduc uh, cazurile spre judecată. Despre asta sigur o să mai discutăm, pentru că o să mai avem ocazia. Uh, însă vă avertizez să fiți extrem de atenți la interpretările care se dau în spațiu public, în funcție de diferite interese ale unor diferiți oameni. Citiți, în acest sens, vă recomand, punctul de vedere al Procurorului General, dat cred că în toamna trecută, dacă nu mă înșel. Din punctul meu de vedere, mie mi s-a părut acolo chiar o explicație cu mare valoare științifică. 0372069599. Remus, bună ziua! Bună ziua, Moise. Uh, îmi pare bine că am apucat să intru la tine în emisiunea astăzi. Mi-am propus doar o intervenție foarte scurtă, sunt puțin nepregătit. De deci, ce vorbim de plecarea doamnei Călveșini? Nu mai poate candida? Nu mai poate fi numită? Nu mai, nu mai există... Procuror general a fost în două mandate, procuror șef DNA două mandate. Nu știu sigur dacă mai poate fi șef la DICOT la parchetul a, Antimafia și nu știu dacă își dorește asta. Nu mai poate continua la DNA sub această formă? Ba da, poate, cred că poate continua ca, ca procuror. Ca procuror șef mă refer. Ca procuror șef nu. Și există dată limită anul viitor când... Da, 2019 am impresia că în martie se, i se termină mandatul. Cred că în 2016, în martie 2016 a fost numită, nu mai știu exact. Luați deci de, de Luați de bun ce vă spun, doamna Chioveși și peste un an, în, cel mai târziu peste un an nu va mai fi șeful DNA. Așa este legea. Așa. Oh, okay. Cea mai bună vestea care am primit-o în această primăvară. Vă mulțumesc okay. foarte mult și vă doresc o emisiune bună nu spuneți. Păi nu spuneți păi vreți să-mi spuneți ce credeți dumneavoastră că se va întâmpla după aceea? Adică ce va face Păi nu-mi dau seama de ce această toată tevatură din acest moment, domnul Moise, pentru un, aproape un an, cât mai stă doamna și care oricum va pleca. Hmm. Eu nu înțeleg pe oamenii ăștia cu războiul ăsta. E o bună întrebare asta. E o bună întrebare. Tocmai de aceea cred că este vorba, în primul rând, de decapitarea DNA, nu de plecarea unui om. Cum vă ziceam. Mesajul, adică, în momentul în care schimbi procurorul șef din, prin decizie politică, ăsta este. Că... Văd o mare înversionare asupra unui singur nume și din partea domnului uh, Toader. Și din partea doamnei Cioveșii, și din partea președintelui, și din partea procurorilor, din partea Întregii justiții, din partea lumii politice. Dar acest nume va pleca, nu mai are niciun an. Așa. De ce se concentrează pe, doar pe un nume când DNA, principala instituție anticorupție a României, nu stă doar într-un nume? Așa mă este, înțeleg. așa este. Bun, ok. Vă las să vă mai gândiți. Dezbaterea noastră de astăzi este cu referire la doamna Chioveși. și 206 Iștvan, bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Vă ascultăm. Uh, nu știm dacă doamna Chioveși va intra sau nu în politică, dar uh, pentru binele nostru, cred că ar fi bine să intre în politică. Eu consider că avem nevoie de persoane uh, așa, cum este dânsa, uh, a dat dovadă de coerență, de, de, de pregătire, este o persoană bine pregătită, a răspuns civilizat la întrebările, la punctele acelea și... Dar știți că politica, politica este un concurs de popularitate, de fapt, în care primești voturi de la cetățenii. O vedeți pe doamna Cheveș și intrând într-un astfel de concurs alături de alți politicieni, care na, pot fi doar ăștia pe care-i vedem, care sunt în momentul de față. De mult ar fi fost timpul să se schimbe modul genul acesta de politică, de, de popularitate. Eu consider că doamna Cheveș și-ar avea uh, o mare susținere din partea noastră, a unora, și uh, poate că n-ar trebui să fie populară să zâmbească frumos ca să uh, fie votată. Uh, cred că a demonstrat că este în stare să, uh, să justifice ce face, cum face. Uh, eu sunt convins de bunele intenții ale dânsei și uh, în legătură cu, cu uh, întrebarea de ce așa de repede, de ce așa de insistent se vrea înlăturarea dânsei. Nu știu, poate pentru că într-un an ar avea timp să mai uh, închidă, să mai uh, finalizeze niște dosare ale unor persoane care nu vor să fie să li se închidă dosarele. Dosarele mai respective știi? sunt făcute de procurori, nu de procurorul șef. Sunt... așa e, dar totuși trebuie să ținem cont și de, de mesajul acesta. Eu cred că se vrea uh, un mesaj transmis că Lăsați-ne mai moale, că altfel, uite ce facem cu voi. Și cred că decapitarea, cum zice și dumneavoastră, DNA-ului, se speră prin asta că se va, se va mai... Uh, Uh, Liniștiu un pic treaba acolo... Poate fi, Ok, Remus, Remus și nelămuririle sale au deturnat oarecum dezbaterea noastră. Eu m-am exprimat deja. Cred că și aici la radio, dar am scris pe blog săptămâna trecută. Eu sunt convins că sunt oameni așa care au ajuns și au stat în pușcărie condamnați fiind în urma unei anchete DNA care poartă efectiv o ură foarte personală doamnei Chioveși și vor să o vadă umilită, dar în general sigur că da, miza o reprezintă la un mod mai pragmatic nu atât doamna Chioveși cât numirea altcuiva de către actualul ministru al justiției pentru funcția de procuror șef DNA. Adică, pe bune, chiar nu putem să vedem ce se întâmplă după aceea. Vine domnul Toader cu o propunere de procuror șef și procuror șef respectiv exercită un control ierarhic asupra procurorilor care au deja niște dosare în desfășurare. Ok, e speculativ sau poate fi speculativ într-o anumită măsură. Astăzi v-am zis că aș vrea să vorbim despre cum crede sau cum o vedeți dumneavoastră pe doamna Chiove și după ce nu va mai fi procuror șef, indiferent cum se va întâmpla asta. Deși s-ar putea, desigur, să conteze și modul în care pleacă. Dacă pleacă pentru că i s-a mandatul sau dacă este dat afară pentru că s-au făcut niște presiuni politice. Bună ziua, Atila! Bună ziua! Sunteți la al doilea maghiar consecutiv la această emisiune. Da. Ce se întâmplă da, în țara tare, asta? Tare aș vrea, Așa. Asta la chestia asta, tare, tare aș vrea, susținătorii UDMR-ului să o susțină pe doamna Chiuvești și dacă și-ar face partid. Da, De între UDMR, e UDMR, e UDMR și DNA, maghiar, și, știți cum? Da, da, e o potrivire ce nu s-a văzut. -a Așa. Mi-a dezamăgit. Eu, pe mine personal și familia mea, deci de, de UDMR-ul am votat, dar m-a dezamăgit. Hai, da, la subiectul mai de aici. asta în viața mea. Da. Deci, ca, ca persoană, o aș vedea pe doamna Chioveș și în, în politică. Și să fie chiar în domeniul ei, dacă se poate, ca Ministrul Justiției, să dea uh, exemplul domnului Florini Iordache, și domnului Toader, cum se face justiția. Deci asta ne-ar ne -ar, ne -ar, -ar, -ar liniști și ne-aș dori. Vă mulțumesc pentru opinie. Deci o vedeți pe doamna Cheuie și ministrul al justiției. Dan, bună ziua! Uh, bună ziua! Vă ascultăm! Îmi uh, uh, place emisiunea ta. Din păcate am ieșit, uh, am dat telefon acum la această emisiune pentru că a fost un dan înainte, dar... Care... A judecat un pic greșit, părerea mea. E dreptul său. Așa. Este, este dreptul lui, într-adevăr. Aș vrea să, dacă mai ascult această emisiune, aș vrea să-l întreb pe acel dan, o întrebare tot de la un dan. Așa. Președintele țării numește, la propunerea partidului majoritar din Parlament, numește primul ministru, nu-i așa? da. Are vreun control președintele țării asupra primului ministru? Mm. Președintele țării nu are control asupra primului ministru. Mai are, mai și are. S-a dovedit nu, că mai și are. are. Președintele nu, României, nu să știți să, că. Nu poate să da. spună de mâine, de mâine tu ești revocat. Nu îl po poate înlocui, scrie negru, scrie negru pe alb în acest lucru. Președintele nu îl poate demite pe primul ministru, exact. dar să duce în ședința de guvern. Exact, același lucru același lucru se întâmplă și cu ministrul justiției și uh, procurorul DNA, procurorul șef DNA. Uh, sunt, da, ok, okay e, e bună comparația, da? dar sunt legi diferite, să știți, nu trebuie să fie neapărat la fel, mai ales că procedura desemnării primului ministru este prevăzută în Constituție, procedura desemnării procurorilor șef este prevăzută în Legea 303, în Legea privind statutul magistraților și, mă rog, procurorilor și judecătorilor. Dar este asemănător. Deci, nu, da. este, nu sunt diferențe foarte mari. Ce ochi aveți, Dan? Ce ochi aveți? Ce culoare au ochii dumneavoastră? Caprului. Ei, și mei la fel. Dar asta nu înseamnă, mă înțelegeți, că facem neapărat aceleași lucruri în viață. Eu am făcut această comparație la un moment dat, cum spuneți dumneavoastră, într-o emisiune de aici, de la Europa FM, și, dar aș vrea să fie clar înțeles. Adică, da, sunt instituții asemănătoare, dar care sunt prevăzute în texte diferite de lege, cu putere diferită. Într-adevăr funcționează diferit. Bun. Hai, de haideți acum la discuția de azi, dacă doriți să exprimați un punct deci de vedere. Pe, eu aș vedea-o în politică și mi-aș dori să, să nu renunțe la, sau mă rog, să renunțe la ideea pe care a avut-o până acum sau pe care o are în prezent, de a nu intra în politică. Eu aș vedea-o în politică. Mai exact. ne trebuie niște oameni în figență acolo. Mai exact unde o vedeți seama. în politică? În politică unde? Exact, așa cum am spus Antevorbitorul meu aș vedea-o în Ministerul Justiției. În Ministerul Justiției. Bine, Dan, vă da. mulțumesc. 0372069599. Multe pasiuni legate de doamna Chiuvești în aceste zile. Bună ziua, Andrei. Bună ziua. -a a, nu sunt un, un fan a, al subiectului, dar a, mie mi se pare clar că va intra în politică. Pentru care susținerea partilor de opoziție. Care salarii? Păi și a PNL-ului, usr PNL-ul pare că îl susține și în mod sigur îl va susține pe președintele Claus Iohannis, actualul președinte, dacă vorbim de, de alegerile prezidențiale. Îl uh, susține și pe doamna, vezi și o să vedem în perioada următoare. Iar USR-ul deja prin președintele partidului a spus că nu îl va mai susține pe Iohannis. Ceea ce a nu înseamnă a... că nu și l-ar dori pe Cioloș, de exemplu de care tot trage USR-ul, eu pare oarecum disperat în legătură cu Cioloș. probabil că se tem de faptul că Cioloș ar putea înființa un nou partid. Dar în, așa, în toate deci sondajele Ciolos sunt mult mai jos decât am nu am văzut astfel de sondaje și, sincer să vă spun, nu cred în ele, mai ales în... Ok, bine, vă mulțumesc, e punctul noastră de vedere. Uh, nu cred în sondaje pentru că situația în România este extrem de fluidă. Se întâmplă evenimente extraordinare, publicul se polarizează, se poziționează, se repoziționează. De aceea, un sondaj îți poate, chiar corect fiind făcut, îți poate arăta o poză la un moment dat și cam atât. În general, sondajele de la noi, să știți că sunt calibrate pe participarea la vot din, de la ultimele alegeri. Așa se face, însă la ultimele alegeri ar, au participat la vot doar 39% dintre români. Dintr-o dată, când faci un sondaj și zici, ia să vedem câți, a, ei declară că o să vină 75-80%, dar când faci o calibrare acolo și vezi că din 40%, normal că îți dă PSD-ul cu 45%, că aia e. Bună ziua, Andrei! Uh, nu Andrei. Radu, bună ziua. Bună ziua, vă salut, felicitări pentru emisiune. Stimularea doamnei Codruța Cioveș și din ce am ascultat eu zi de zi la radio, aș vedea o politică într-o alianță cu Cioloș, nu cu trădătorii de la PNL care votează pe ascuns tot legile PSD-ului, nici cu alte partide. USR-ul e o enigmă, până la urmă. Parcă e, parcă nu e. Dar alături de domnul Cioloș cu platformă, ce eu vrea să facă, exact cum partid, aș vedea o ca și o continuare bilească. Uh -huh. Și, să vă spun sincer, m-ar bucura și nu știu dacă neapărat mașină spie sau ceva, dar nu, nu putem totuși pleca chiar toți din țară, cât ar fi de rău. Mai trebuie să rămânem și câțiva aici, nu se poate. Mai avem rude, mai avem familie, afacerile, le avem în derulare, nu pot să vin chiar tot mâine ca pe o mașină în târg. Și m-ar bucura dacă continu continuitatea, având în vedere că nu mai pot să mai candidez la alt mandat, să fie în politică vis-a-vis -vis de alături rezolvul care mi s-a prim-ministru respectat, cel puțin, în afară și pentru cine l-au înțeles și înăuntru. La noi. Mai mult în afară. Bine, Radu, vă mulțumesc pentru opinii. Bogdan, bună ziua! Bogdan, vă Bună ziua! Vă bună ziua. Uh, handevăr, viitorul meu mi-a mi frat ideea. Îl <laughs> văd, uh, văd pe doamna Codruța alături de Dacian Cioloș. Ia, de... cum îi vedeți? Hai Apoi. să detaliem un pic. Să... Într-un într guvern, Așa, aș într-un guvern în care să fie Iohannis Evident. președinte, Cioloș prim-ministru și Chioveș și ministru justiției, așa? Exact. Sau exact. Cioloș președinte si. și Ai, Chioveș și cu... prim-ministru? Sau Chioveș și președinte și Cioloș prim-ministru? Uh, uh. Ministrul justiției uh, doamna Cădruța uh, da. Cioloș prim-ministru Iohannis, președinte... Am o întrebare la dumneavoastră Bogdan. Zi... Bogdan, ce așteptați da. dumneavoastră de la Ministrul Justiției să facă? Care credeți dumneavoastră că sunt atribuțiile Ministrului Justiției? Da, nu le știu exact, exact. Că... între altele, că... să dea drumul unor că... oameni din închisoare cum s-a întâmplat anul trecut <laughs> nu știm cât, și, dar ar fi bine ca ministrul justiției când face, când inițiază astfel de lucru, să știe câți oameni vor ieși din închisoare, ca să știm și noi după aceea câți polițiști ne trebuie pe străzi sau... eventual să mai stopeze din, din cei care ies din închisoare mare atenție, aici au un rol mult mai important decât să, stopez, a, să stopeze pe cei care ies din închisoare deci cu băgatul la închisoare se ocupă Parchetul general, ministerul public, cum mi se mai spune, fără a fi un minister în sine. Ministrul Justiției are într-adevăr un rol important în administrarea justiției, adică, domnule, câți bani avem pentru instanțele de judecată, Cât judecători judecă atâtea cazuri. Cât muncește un judecător pe zi și în ce măsură soluția unui judecător poate fi o soluție bună în funcție de câte dosare are. Astea sunt lucrurile pe care le face Ministrul Justiției, dar mă îndoiesc că o bună parte a populației din țara noastră știe, având în vedere faptul că de un an de zile Ministrul Justiției se ocupă cu scosul oamenilor din pușcării și, iată, mai nou, cu schimbatul procurorilor șefi. Doar ca să înțelegeți... Da. În, da. Într-o țară, într țară mai normală, așa de felul ei, ministrul justiției nu schimbă procurorii. Uite, da. ca să vă dau un da. exemplu, scuzați-mă, Bogdan, dar am impresia că lumea nu știe foarte multe lucruri și atunci e datoria mea de jurnalist să intervin. Uite, ieri s-a întâmplat o chestie în CSM acolo. Uh, procedura prevede că atunci când uh, se uh, dă un aviz pentru revocarea unui procuror șef, are și Ministrul Justiției, care e membru de drept al CSM, dar nu face parte din secția de procurori, are și el un drept să voteze. Iar ieri în CSM, scorul a fost 6 la 1 pentru, împotriva revocării doamnei Chiove. Și cine credeți că a votat unul ul ăla? 6-2. Nu, 6-1. Deci a votat? El a votat, deci da. A da. Deci a votat domnul ministru al justiției și a dat like, a cum zicea pe azi din dimineață, și a dat like singur. Mă înțelegeți? Dar de ce credeți că prevede așa procedura? Pentru că de regulă, CSM, adică CSM, n a mai trăit așa ceva până acum, dar CSM-ul este cel care inițiază schimbarea unui procuror. Politicienii într-o țară normală la cap nu se bagă în a schimba procurori. La fel cum la numirea procurorilor șef, dacă vă mai amintiți dumneavoastră, am avut niște concursuri spectaculoase la vremea respectivă, când domnul Morar, la, împreună, mă rog, în ședința CSM-ului, l-a audiat pe viitorul procuror, domnul Nițu. Mai țineți minte? Deci CSM-ul este cel care trebuie să aibă pâinea și cuțitul în acest domeniu și Ministrul Justiției, ca și președintele, să fie și pe acolo niște pârghii de... Confirmarea a ceea ce spune CSM-ul Ori exact din această cauză Ieri s-a întâmplat situația oarecum ridicolă În care domnul Toader a zis că el știe Votul CSM-ului, dar rămâne și el acolo Și a votat, s a votat Și a votat raportul, cum ar veni Da Mulțumim pentru informațiile Îmi pare rău că am vorbit eu mai mult decât de noastră, Bogdan Bună ziua, Lucian Bună ziua, vă ascultăm Vă și ascultătorilor noastră. Uh, nu știu ce își dorește doamna Podurța uh, Căveși, pot să vă spun ce mi-aș dori eu să facă și anume să aș vedea un parlament unde ar putea ajuta la elaborarea unei legislații mult mai bune decât uh, este acum sau un Consiliu Superior al, al Magistraturii. În Consiliul no, Superior al noapte. Magistraturii. Din Consiliul Superior da. al Magistraturii fac parte magistrați, dar acolo se desfășoară niște alegeri. Nu știu când au ei alegeri sau când au avut ultima... De nici eu nu știu, dar am spus doar așa o părere dacă ar Doamne. putea participa la aceste alegeri. Sau în Parlament mi-ar place să mă reprezinte. Mi-ar plăcea. Bine. Bine, Lucian, ok. Să știți că jobul de parlamentar este în general extrem de plictisitor. adică trebuie să ai nervi pentru chestia aia ca să poți să dormi acolo alții dorm în altă parte Bună ziua Oana Oana închis scuze că v-am ținut atâta pe fir Oana, s-a terminat emisiunea sau mai am? Mai am timp, dăm și mie cine-i pe linia 10 că nu știu George, bună ziua Bună ziua Vă ascultăm Vă sau, și pe Eu aș vedea o pe doamna acuză și ca prim-ministru m-ar bucura foarte tare să fie dumneavoastră adică, prim-ministru să văd cum s-ar mai face achizițiile. Vă dați seama, vă... da seama că până la următoarele alegeri, adică în 2020, domnul Dragnea va stabili sau va propune un prim-ministru. Da, aș vrea să nu să renunțe la post, după ce se termină, aș vrea să nu fie revocată, să-și dea demisia și să înceapă o campanie politică. Cum se face? Să ia pas la pas, să ia țară la pas? 2019 și da, nu e departe. Să intre într-un partid politic, adică și da. să fie să ajungă prim-ministru cu ajutorul unui partid politic. În ce partid dați vedea, de curiozitate? USR, PNL-ul, sunt blat, deci au făcut blat cu PSD-ul. De fapt, e USL-ul la putere, nu e PSD-ul. Un USR. Sau în platforma 100. Mhm. Uh -huh. Aș vrea tare mult să fie dumneavoastră ministru. să văd cum se fac achiziții publice, aș vrea să văd cum se fac contractele pentru autostrăzi. Vă dați seama să fie doamna și acolo să vină ăștia cu ele super umflate, cum se întâmplă din pixul, un miliard pe autostradă. Aș vrea să văd secretarii de stat dându-i raport, aș vrea să văd miniștri, aș vrea să văd un ministru al sănătății, gen Bădoc, cum îi dă raportul dumneavoastră, cum îl verifică. Măi, ce aveți! Da, da, aș vrea să văd cum se duce domnul Bodoc sau cine acum, se ducă la doamna Nu, mai, și e. Și nu mai e domnul Bodoc Ok, da. bine Am Așa înțeles ideea, dar de ce nu vreți să o punem direct ministrul transporturilor pe doamna Chiovesic? Că la autostrăziți vă ustură, Nu da, dau da, seama bine, Iar fi prim-ministru, i-ar controlat pe toți nu, pentru că prim-ministru este egalul, ministru, dar prim-ministru e cel care controlează, în fața căruia se, se, se răspunde. Acolo aș vrea să văd și Iohane să fie președinte sau altcineva, cine o să fie. Uh -huh. Dar vrea okay. Dumnezeu să văd prim-ministru, să văd un prim-ministru care se duce în afară, care îl așteaptă pe cinzoabe, care nu-și pleacă să-și arăcea jucăriile și pleacă să acasă s-a întâmplat pentru mine, cel puțin ce s-a întâmplat cu n-am Nu m-a simțit niciodată așa ca român umilit, deci mi-a fost rușine mie, pur și simplu. E posibil ca domnul Tudose, fiind luat cu tensiunile din partid și cu tot felul de alianțe care se făceau acolo, să fi uitat că a venit primul ministru al Japoniei și. Da, acum mai uită omul, adică pe bune. Japoniei departe. Cristi, bună ziua! Bună ziua, Maite! Te ascultăm! așa cum e Direcția Națională Anticorupție, unde doamna Chioveș a făcut un lucru foarte bun după prărea mea umilă, mi-ar păcea să facă Direcția Internațională Anticorupție și să continue cu Serbia, Madagascar, Costa Rica că e destul de multă treabă de făcut. Da, da, astea-s bancuri. Nu că, nu da. că v-ar interesa pe dumneavoastră foarte tare câtă corupție în Madagascar, iar de adus masă înapoi... Nu, nu să, continue, să continue ce a început aici, nu cu corupția de acolo. Nu, e clar că, e clar că după părerea mea, doamna și va urma o linie, vrei nu vrei, conform pregătirii, deci nu știu ce poate fi mai sus decât procuror șef TN. Nu mă pricep, dar bănuiesc că pe asta va... Procuror general, va dar a fost ce. procuror general, a avut două mandate, de asemenea nu mai pute, poate ocupa această... Adică dacă rămâne în ministerul public, va ocupa nu. o funcție de rang inferior. Da, nu cred să intre în politică, doamna și Chiar sunt uh, uh, mirat în fiecare zi ce o mână în luptă. Adică, bune, e foarte greu să te lupti în fiecare zi, că e o luptă cu, cu toate dosarele, cu toate să conduci direcția asta, care vedem și noi cum e lovită din toate părțile. E da. un război total. Cred că ce fac ei acolo la DNA este una, iar ce se întâmplă în spațiu public cu toate atacurile alea e alta. Adică Văd că multă lume se uită la televizor și suferă după aia pe bune. Chiar nu vă puteți imagina că nu există un post de televiziune sau altul. E chiar simplu. Vă face viața mai ușoară, în fine. Cine urmează? Pe Nicolae, pe cine mai am? Nicolae, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Așa cum mi bine aminte. În urmă, cu vreo jumătate, vreau E, Ieșiți urmă, de pe speaker, că nu să înțelege ce spuneți, Nicolae, și să te emisiunea într-un minut și un pic. Am înțeles. Cred că s-au mai bine acum. Da, da. E ok. Bun, uh, îți spuneam ție acum vreo jumătate de ani atunci când spuneai dacă am obosit cumva să mai ieșim în stradă și te întrebai, oare cine să mai participe la proteste? Și ne spuneai, cine, domnul Nicolae? O să fii tu cu mine? Da, Moise. A fost suficient. Mesajul a fost clar. Uh, îi spuneam iarăși, acum două zile, luceam Mândruță, despre acest Tudorel Toader. Uh, acest vinil uman. imitație de om. Mm. Dacă okay. te uiți, dacă te uiți la el... Vedeți că se termină emisiunea și, sigur, a, nu okay, facem acel tip de emisiune în care dansăm în jurul focului și aruncăm blesteme pentru unii care nu s-a acolo. Nu e vorba despre asta. Punt și de la capăt. Societatea oa de la capăt vom continua lucrul ăsta până la capăt. Vom fi alături de președinte și cu toții, toți românii vor, ca ceea ce a făcut Codruța și să continue. Și, apropo, a devenit un brand. A devenit, că altfel nu ajungea în această discuție. Da, ok, și ce o vedeți făcând după ce termină mandatul de procuror șef, Cu siguranță se va retrage, însă nu va intra în politică. Cu toții știm că... O vedeți la mănăstire, să înțeleg. Nu, cu siguranță nu, dar în momentul în care va intra în politică, atunci va începe procesul de erodare al persoanei Așa. și al brandului. Okay. Dar deci, în... ce, să, ce în... o să facă cu brandul ăla? Brandul va fi folosit pentru mai târziu și va fi o continuitate. Se vor naște, se vor naște cu criminalele de rigoare, pentru că știm că. Deci o vedeți la a... pensie pe doamna Choveșii, înțeleg bine. La o pensie specială, Hai. din aia mare, e corect. Da, dar va naște, dar va naște departament, un departament din astea mai puternic. Va okay. fi un profesor. Bine, vă mulțumesc pentru opiniile noastre. Indiferent cum sunt ele, sunt libere la această emisiune. Ne auzim și mâine. La revedere. bcr a prezentat România în direct la Europa FM și te invită să asculti în continuare sfatul de educație financiară din Școala de Bani.